Arratxalde hon. Bai, eta zuri edo. Dendan begiratuko dut pixka batean. Bai, bai, lasai. Begiratu nahi duzuna. Kamiseta augustatu egintzait. Probatzeko aldagela, non dago? Zure ondoan? Ha, bai, egia, mila esker. Ez ezer.